9. fejezet Dr. Watson második levele A lidércfény. fény Baskerville Hall Október 15 Kedves Holmes! Tény és való, hogy küldetésem első napjairól nem volt sok mondani valóm, de el kell ismernie, hogy most derekasan pótolom a mulasztottakat, hiszen csak úgy kergetik egymást az események. Utolsó levelemben ott hagytam abba, hogy Barrymore az ablaknál állt. Most már egész regényre valót közölhetek, sőt, talán meglepetéssel is sikerül szolgálnom. Olyan fordulat következett be, amelyet nem láthattam előre. Igaz, a legutolsó 48 óra alatt sok minden megvilágosodott előttem, de ugyanakkor minden bonyolultabbá is vált. No, de inkább szép sorjában elmondom az egészet. Itélje meg maga, Igazam van-e. A rákövetkező napon, még reggeli előtt végig sétáltam a folyosón, és megvizsgáltam a szobát, amelyben előző éjszaka berimót láttam. A nyugatra néző ablak, amelyen át kibámult, vizsgálatom alapján, abban különbözik a kastély többi ablakától, hogy pompás kilátást nyílik belőle a lápvidékre. Éppen szembe vele hézakban két fa között, és ez az oka, hogy remekül látni. A többi ablakból a sok fa miatt éppen csak sejteni lehet a kilátást. Ebből önként adódik, hogy Berimur, ha valóban csupán ez az egy ablak felett meg neki, csak ugyan a lápvidéket bámulta. A lápon keresett valamit, vagy valakit. Az éjszaka korom sötét volt, el sem tudom tehát képzelni, mi módon remélhette, hogy megpillanthat bárkit is. Eszembe ötlött, hogy talán szerelmi história van a háttérben. Ez megmagyarázhatná, miért kellett lopózkodnia, sőt azt is, miért bánkódik a felesége. Berim úr jóképű fickó, megvan minden adottsága hozzá, hogy belopja magát egy vidéki leányzó szívébe. Ebben a feltevésebben tehát lehet valami. Az ajtónyitás, amelyet jóval később hallottam, jóval azután, hogy visszatértem szobámba, könnyen jelentheti, hogy titkos rendezvóra indult. Ilyesmiken gondolkoztam ezen a délelőttön, és tudatom elképzeléseimet magával, jól lehet a végeredmény korán sem igazolta valamennyit. Bármi lett légyen is Berimur cselekedeteinek rugója, úgy érzem, nincs hozzá jogom, hogy megfigyeléseimet addig megtartsam magamnak, amíg nem leltek rájuk magyarázatot. Reggel után felkerestem a baronetet dolgozó szobájában, és elmondtam neki, mit tapasztaltam. Váragozásommal ellentétben, alig volt meglepve. Igen, tudok róla, hogy Berimur mászkál éjszaka, sőt, már meg is akartam vele beszélni, mondta szőr Kétszer vagy háromszor hallottam lépteit a folyosón, mégpedig éppen a maga által megjelölt időben. Valószínűleg minden éjszaka odáll az ablakhoz, jegyeztem meg. Valószínűleg. Ez esetben viszont követhetjük és megfigyelhetjük, mi csinál. Szeretném tudni, mit tenne Holmes barátunk, ha véletlenül itt volna. Azt hiszem, ugyanazt, mint amit ön javasol, pelleltem. Követni Berimurt és megfigyelni, mi csinál. Ezt mi ketten is megtehetjük. De meghalhat bennünket? Szerencsére nagyot hal, feltétlenül meg kell kísérelnünk a dolgot, ma éjszaka a szobámba maradunk, és megvárjuk, amíg elhalad. Sőr Harry jókedvűen dörzsölte össze a tenyerét. Nyilván előre örültek a kaladnak, amely kis változatosságot hozna a túlságosan eseménytelen lábvidéki életbe. Sir Harry már egy ideje komoly tárgyalásokat folytatott az építéssel, aki annak idején Ször Charles számára készítette el a terveket, sőt, egy londoni vállalkozóval is kapcsolatba lépett, úgyhogy nagy változásokra lehetünk elkészülve. Lakberendezők és bútorkereskedők is voltak itt Plymouthból, ami mind arra mutat, hogy barátunknak nagy tervei vannak, és sem fáradtságot, sem pénzt nem kiméli, ha arról van szó, hogy bearanyozza a család régi dicsőségét. Ha majd kész lesz a ház átépítve és újonnan bebútorozva, már csak egy asszony fog hiányozni belőle. Köztünk legyen mondva, a vak is láthatja, hogy házi asszonyban sem lesz hiány föltéve, ha úgy akarja a hölgy is. Ugyanis ritkán láttam még férfit, aki annyira belehabarodott volna egy lányba, mint Sir Henry a csíros szomszédnőnkben Mr. Mind a mellett ez a szerelmi história nem alakul oly zavartalanul, ahogy az ember várná. Ma például egy meglehetősen diszonáns hangszólt bele a játékba, ami alaposan megzavarta és meghökkentette barátunkat. Az imént idézett beszélgetés után, amikor is Berry folytattunk folytattunk eszmecserét, ször Henry vette a kalapját, s menni készült. Magától értetődően én is ugyanezt cselekedtem. Mi az? Hát maga is jön vaccom? kérdezte, s furán nézett rám. Attól függ, hogy a láb felé megye, felelten. Arra megyek természetesen. Nos, ön nagyon jól tudja, milyen utasításokat kaptam. Sajnálom, hogy be kell avatkoznom, de hisz ön is hallotta, mennyire a lelkemre kötötte Holmes, hogy soha ne hagyjam magára, és hogy főleg a lápra ne engedjem ki egyedül. Sir Harry elmosolyodott, és a kezét a vállamra tette. Drága barátom, mondta. Holmes nagyon okos ember, de bizonyos dolgokat, amelyek azóta következtek be, amióta itt élek, ő sem láthatott előre. Ért engem, ugye? Meg vagyok róla győződve, hogy nem akar minden áron neprontó lenni. Magam megyek és pontom. Kényelmetlen helyzetbe kerültem. Egy pillanatig úgy álltam ott, mint Szamára hegyen, de mielőtt bármit is mondhattam, vagy tehettem volna, Sir Henry felkapta a séta pálcáját, és kint volt a házból. Ahogy aztán átgondoltam a dolgot, rögtön marni kezdett a lelki ismeret, hogy miért is engedtem neki. Szerelem ide, szerelem oda, nem lett volna szabad kíséret nélkül hagynom. Előre elképzeltem, mit éreznék majd, ha azzal a vallomással kellene a szeme elég kerülnöm, kedves Holmes, hogy utasításait megszegve valamiféle szerencsétlenséget idéztem elő. Higgy el, már csak a puszta gondolattól is elszégyeltem magam. Mivel úgy gondoltam talán még nem késő, hogy utolérjem a baronetet, azonnal útnak indultam a csendes fészek felé. Rohantam, ahogy csak tőlem tellett, de addig nyomát se láttam Sör Henrynek, amíg ahhoz a helyhez nem értem, ahonnan az ösvény kiágazik az útból. Itt ugyanis, attól tartva, hogy elvétettem az irányt, felmásztam egy dombra, ahonnan jól lehetett látni az egész környéket. Az a tomb ez, ahol a kőványa van. Örhelyemről rögtön meg is pillantottam Sör Henrit. Körülbelül egy negyed mérfölddel távolabb az ösvényen haladt előre. Hölgy is volt vele, aki viszont nem lehetett más, mint Mr. platon. Nagyon úgy festett, hogy már is jól megértik egymást, és hogy találkozásukat előre megbeszélték. Lassan, beszélgetésbe merülve sétáltak, s jól láttam, hogyan gesztikulál a lány, mintha csak azt akarná bizonyítani, hogy őszintén beszél. A baronet figyelmesen hallgatta, majd egyszer-kétszer tagadóan rázta meg a fejét. A sziklák közt lapulva figyeltem őket, és azon törtem a fejem, mit évül legyek ezután. Az, hogy kövessem őket, és kihallgassam meghitt durva tapintatlanság lett volna. Márpedig vitathatatlanul az volt a kötelességem, hogy ne veszítsem őket szem elől. Barát után képkedni utálatos munka. Okosabb megoldás nem jutott eszembe, mint hogy tovább figyeljem a dombról barátunkat. Gondoltam, majd úgy könnyítek lelkiismeretemen, hogy később elmondom neki, mit tettem. Szó se róla, hirtelen fenyegető veszély esetén nem lehettem volna segítségére, hiszen ehhez túlságosan távol voltam. De talán mégis helyeselni fogja akciómat. Minden esetre szeretném hinni. A helyzet igen kényes volt, és mást igazán nem is tehettem. Barátunk, ször és Szívehölgyen láthatólag nyakig belemerülve a társalgásba, egy pillanatra megálltak, amikor hirtelen tudatára ébredtem, hogy nem egymagam vagyok tanulja a szép tevésnek. Zöld, fátyószerű valami suhant el a szemem előtt. Csak amikor oda pillantottam, vettem észre, hogy egy botra van erősítve, s egy férfi lengeti, aki bukdácsolva közeledik a göcsörtös talajon. A férfi stepleton volt, és a zöld nem volt más, mint a lepke hálója. Jóval közelebb volt a párhoz, mint én, és úgy láttam feléjük tart. Ebben a pillanatban Sir Harry hirtelen magához vont a mi stepletont. Karja körésé de a lány húzódozott, s az arcát is elfordította. A baronet utána hajolt, mire az ifjú hő tiltakozva emelte fel a kezét. A következő pillanatban szétrebbentek, s hirtelen hátrafordultak. Ijedelmüknek Stepleton lépése volt az oka. Vadul csörtetett feléjük, lehetetlen hálója mögötte fityeget. Hogy a szerelmesekhezért elkezdett hadonászni és toporzékolni. Nem értettem a dolgot, de az volt a benyomásom, hogy Stepeton szidalmazza Szörnherrit, aki viszont hosszas magyarázkodásba fogott, ami annál haragosabbá vált, minél kevésbé talált meghallgatásra a másik félnél. A nő némán megkövülten állott mellettük. Végül Stepeton sarkon fordult, és parancsoló mozdulattal intett Hugának, aki zavar tekintetet vetett Szörnherre majd elvonult a bátyja oldalán. A természetbúvár dühös mozdulatai arra engedtek következtetni, hogy hugát is elárasztotta szemrehányásokkal. A baron egy darabig meretten bámult utánuk, majd lassan megindult visszafelé az úton. Fejét lógatta, maga volt a megtestesült kudarc. A jelenet értelmét még csak nem is sejtettem, de nagyon szégyeltem magam, hogy barátom tudta nélkül tanulja lettem az intim színjátéknak. Lefutottam a dombról, és a lábánál össze is akadtam a baronettel. Arca vörös lött a haragtól. Szemöldökét összevont, amit aki erősen töpreng valami. "Nicsak Watson, hogy került maga ide? Kiáltott fel. Remélem nem akarja azt mondani, hogy mégiscsak csak jött. Mindent bevallottam hogyan bántott a lelkiismeret, hogyan követtem, s végül hogyan lettem tanulja a történteknek. Egy pillanatig szikrát szólt a szeme, de őszinteségen végül is lefegyverezte, és harsány bárkis és szomorú nevetésbe tört ki, ami most egyet jelentett a megbocsájtással. Az ember azt hihetné, hogy ezzel a prérim végre hagyják, vette át a szót Sir Henry. de hát az ördög vigyel, úgy látszik mindenki kíváncsi volt rá, hogyan udvarolok. Ez volt az udvarlás. Hova váltott belépőjegyet? Itt álltam ezen a dombon. Szóval kakasülő, mi? Bezzek Stepletonnak proszt páholyba szólt a jegye. Látta, hogyan támad ránk? Láttam, hogy nem. Észrevette már, hogy nem normális? Hogy értem, hogy a báty? Nem, nem, még nem vettem észre. Higgyél, eddig én sem. Egészen mostanáig épp szűnek gondoltam, de most rájöttem, hogy vagy ő bulund, vagy én vagyok az. Csak azt szeretném tudni, mi az, ami oly kivetni való rajtam. Maga már néhány hete egy fedél alatt lakik velem, Watson. Mondja meg most őszintén, lehet belőlem jó férje annak a nőnek, akit szeretek? Miért ne lehetne? Sem anyagi, sem társadalmi helyzetemet nem kifogásolhatja. Kizárólag személyes oka lehet rá, hogy ennyire ellenem van. De hát, mi baja velem? Soha életemben senki fiának nem ártottam annyit se, mint egy légynek. És még azt se tűri, hogy akár ez új a hegyét érintsem a hugának. Miért? Megmondta? Meghát, sőt, ennél is többet mondott. A lány csak néhány hét óta ismerem, de már az első találkozásnál megéreztem, hogy nekem való lenne, és ő is bizonyosan így érzett. Boldog volt, hogy velem lehet, erre megmérni esküdni. Egy nőszeme többet ellárul, mint a szavai. De Stapleton soha nem hagyja, hogy magunkra maradjunk, s ma történt meg először, hogy négy szem közt válthattam vele néhány szót. Szívesen jött a találkozóra, de mikor már ott volt, nem volt hajlandó szerelemről beszélni. Sőt, nekem sem engedte meg, hogy az érzéseimről valljak. Legalábbis megpróbált elhallgattatni. Újra és újra visszatért rá, hogy ez itt egy veszélyes hely, és hogy addig nem nyugszik, míg el nem megyek innen. Megmondtam neki, hogy amióta ismerem, semmi kedvem elmenni innen, és ha valóban azt akarja, hogy menjek, próbáljon valami megoldást találni, hogy ő is velem jöhessen. Ugyanilyen röviden rögtön meg is kértem a kezét, de mielőtt válhaszolhatott volna, megjelent a bátja. Olyan képpel tört ránk, mint aki eszét vesztette. Sápat volt a dütöl, és azok a vízszínű szemei most szinte lángoltak. Mi dolgom nekem a meg, hogy hogyan merek közeledni hozzá, és miért akarom hírbe hozni, meg hogy azt gondolom-e, hogy mert baronet vagyok, nekem mindent szabad. Ha nem a fivére volna, megválaszoltam volna neki amúgy istenesem. Közöltem vele viszont, hogy a szándékaim a hugával szemben a legbecsületesebbek, és remélem a huga megtisztel azzal, hogy a feleségem lesz. Szónoklatom azonban nem gyakorolt nagy a tepletonra, mire én is meglehetősen dövegorultam, és sokkal hevesebben válaszoltam neki, mint eredetileg szándékomban volt tekintettel arra, hogy a huga is ott állt mellettünk. A jelenet azzal végződött, hogy mindketten elvonultak, mint ahogy maga is látta, és most én vagyok a világ legszerencsétlenebb embere. Maga talán érti, mi ez az egész Watson. Örökre hálás lennék, ha meg tudná nekem magyarázni. Megpróbáltam magyarázattal szolgálni, de őszintén szólva magam is tökéletesen tanács voltam. Barátunk nemesi címe, vagyonak, kora, jelleme és külseje csak javára szólhatott. Ellenérv nem is jutott eszembe, ha csak nem számítom ide a familiára nehezedő átkot. Hogy ennyi előnyös tulajdonságot ilyen goromban visszautasíthatott valaki, tekintet nélkül az érintett hölgy saját akaratára, és hogy a hölgy a legkisebb tiltakozás nélkül egyszerűen tudomásul veszi ezt, több volt, mint meglepő. Találgatásainknak Steppleton látogatása vetett véget, aki még ugyanaznap délután felkereste a baronetet. Azért jött, hogy délelőtti nyersességéért elnézést kérjen Sir és miután hosszabb beszélgetést folytattak a házigazda dolgozó szobájában, a seb látnivalóan már is begyógyult, és mintha mi sem történt volna, jövő pénteken megint vacsorára vártak bennünket a csendes fészekben. Most is azt mondom, hogy bolond, mondta Szörhári. Soha nem fogom elfelejteni a tekintetét, amikor nekem támadt ma délelőtt, de annyit be kell ismernem, hogy tisztességesebb bocsánatkérést még nem hallotta. Mivel magyarázta a viselkedését? Azt mondja, a huga a mindene. Ez rendjén is van, sőt, nagyon örülök, hogy ennyire megbecsüli a hugát. Elmondta, hogy mindig együtt éltek, és soha nem volt senki a hugán kívül. Még a gondolatól is rettek, hogy elveszítheti. Sokáig nem vette észre vonzódásomat a lányhoz, de mikor saját szemével látta, hogyan is áll a dolog, és hogy elvehedik tőle, olyan pánik lett úrára rajta, hogy hirtelen azt se tudta, mit tesz. Nagyon sajnálja a történteket. Úgymond annál is inkább, mert belátta, micsoda ostoba önzés részéről, ha azt képzeli, hogy egy ilyen szép nőt egész életére rabjává tehet. Úgy gondolja, ha mégis el kell mennie a lánynak, inkább vigye el magam fajta szomszéd, mint idegen. A dolog minden esetre nagy csapás számára és időbe fog tenni, amíg felkészülhet rá. Megfogadta, hogy nem áll tovább a hugga útjába, Föltéve, ha én is megígérem, hogy három hónapra nyugodni hagyom az ügyet, s erre az időre megelégszem a hölgy barátságával, szerelmére azonban nem tartok igényt. Ezt én meg is ígértem, s ezzel a dolog el van intézve. Erre a rejtére tehát fény derült. Már az is valami, hogy legalább egyetlen ponton szilárd alá téleszhetünk lábunk alatt ebbe az ingóvágyba, amely körülvesz bennünket. Végre tudjuk, miért tekintett ez Stapleton gyanakvással huga udvarlójára, még ha az udvarló oly kiváló személyiség volt, mint Sir Henry. Most tehát kezembe vehetek egy másik szállat, amelyet sikerült előráncigálnom az összeguvancolódott gombolyakból, és rátérhetek az éjszakai lopódzások titkára. Miért könnyes állandóan, Mrs. Barrymore arca? Mit jelentenek a komornyik titokzatos éjszakai zaránduk útjai a nyugatra néző ablakhoz? Gratulálhat nekem, kedves Holmes, és megdicsérhet, hogy nem csalódott bennem, és hogy nem bánta meg bizalmát, amelyet azzal tanúsított irányomban, hogy ide küldött. Mindezeket a talányokat ugyanis sikerült egyetlen éjszaka leforgása alatt megfejtenem. Azt írtam, egyetlen éjszaka leforgása alatt, de valójában két éjszakáról volt szó, mivel az első alkalommal nem volt szerencsém. Körülbelül három óráig ültem ször a szobájában, de semmiféle hangot vagy zajt nem hallottunk, kivéve a lépcsőházi nagy inga óra ütését. Komoran virrasztottunk, még el se aludtunk ültőhelyünkben. Szerencsére kudarcunk nem vette el a kedvünket, s megfogadtuk, még egy próbát teszünk. A következő éjszakán lejjebb csavartuk a lámpát, úgy ültünk cigarettázva a fél homályba, s igyekeztünk a legnagyobb csendben maradni. Hihetetlenül lassan másztak a percek, s csupán azért voltunk képesek várni, mivel vadásznak képzeltük magunkat, s vártuk, hogy a vad besétáljon a kelepcébe. Egyet ütött, és ütött, s esve csak nem újra feladtuk megint, amikor hirtelen felpattantunk. A fáradtság egy pillanat alatt elillant tagjainkból. A folyosón léptek, csikordultak. A lopakodó lépések közeledtek elvonultak a szoba előtt, majd lassan elhaltak. A baronett óvatosan kinyitotta az ajtót, s megkezdtük az üldözést. Emberünk addigra beért a galériába. A folyosó sötétbe borult mögötte. Halkan lopóckodtunk előre, míg el nem értük a másik épület szárnyába. Még kellő időbe érkeztünk, hogy pillantást vethessünk a magas, kerekvállú fekete szakállas alakra, amint hegyen halad előre a folyosón. Ugyanazon az ajtón lépett be, mint előző alkalommal. A gyertyafény egy pillanatra megvilágította az ajtókeretet, majd egyetlen sárga sugárnyalább hatolt át a folyosó sötétjén. Óvatosan nyomakodtunk előre, a fény irányába, és a legnagyobb vigyázattal próbáltunk ki minden deszkát, mielőtt ránehezettünk volna. Cipőnket már előre levetettük, de az öreg padló így is recseget ropogott lépteink súlya alatt. Néha úgy tűnt lehetetlen, hogy a komornyik ne hallja közeledésünket. Szerencsére azonban valóban nagyot hallott. Különben is teljesen elfoglalta, amit csinált. Miután végre elértük az ajtót, és bekukucskáltunk rajta, ott találtuk Berimurt. Szorosan az ablak előtt állt, a gyertyát kezébe tartotta, sápat figyelő arcát pedig neki az ablak üvegnek. Egy szóval pontosan az a kép tárult szemem elé, mint tegnap előtt. Hadi tervünket nem dolgoztuk ki részletesen, de a baronett az az ember, aki azt tartja, legjobb az egyenes út. Egyszerűen besétált a szobába. Berim úr ugrott el az ablaktól, és az izgalomtól remegve dobbant elénk. Sötét szeme, amely szinte parázslott arcában, s amelyet hol ször Henrire, hol meg rám rémületet és meglepetést tükrözött. Hát maga mit csinál itt úr? Semmit, uram! A komonyik oly izgatott lett, hogy alig jött ki hang a torkám. A gyertya remegett a kezébe, s árnyékunk föl letáncolt a falon. Az ablak, uram, az ablak miatt vagyok itt. Éjszaka mindig körüljárok, és megnézem, be vannak-e csukva. Az emeleti ablakok? Igen, uram, minden ablakot ellenőrzök. Hát ide figyelj, emberim úr, emerte fölhangját szörherré. Mi elhatároztuk, hogy végére járunk ennek a dolognak, így hát jobb lesz, ha rögtön megmondja az igazat. Na, nyerünk, hagyja a hazudozást! Mi csinált itt az ablaknál? Szekény ördög megzavarodva nézett ránk, s úgy tördelte a kezét, mint akit végső kétségbeesés és környékez. Semmi rosszat nem csináltam, uram, csak ezt a gyertyát tartottam az ablaknál. Igen, és miért tartotta a gyertyát az ablaknál? Ne faggasson, Sörheri, ne faggasson! Becsület szavamra, uram, nem az én titkom ez, és nincs jogom beszélni róla. Ha csupán az enyém volna, meg se próbálnám, hogy titkolódzam ön előtt. Remek ötletem támadt. A gyertyát fölemeltem az ablakpárkányról, ahová letette a komornyi. Biztos, hogy jeleket adott vele, mondtam. Lássuk csak, jön-e válasz? Úgy tartottam a gyertyát, ahogy előzőleg Beri közben szememet mereztve figyeltem kifelé a sötét éjszakába. Csak nagy nehezen tudtam megkülönböztetni a fák sötét tömegét és a lápvidék világosabb foltjait. A holdat felhőt akarta. Felújultam. Áttörve az éjszaka sötét fájt látt, aprócska sárga fénypont tűnt fel a látóhatár szélen, és mintha oda volna, mozdulatlanul világolt az ablak fekete négyszögébe. Ez az! Kiáltottam. De uram, ott nincs semmi, szólt közben a komolyik. Esküszöm, semmi sincs ott. Lóbálja meg a gyertyát, Watson, kiáltotta a baronet. Látja, most az is mozog. Na teg az ember. Még mindig tagadott, hogy jeleket adtál? Na gyerünk, gyerünk beszélni, halljam. Miféle címborája van odakint magának? Miféle összeesküvés ez? A komolyik arcadatossá merevedett. Semmi köze hozzá. Nem mondom meg. Azonnal felmondok, megértette? Értettem, uram, ha mennem kell, hát megyek. Nem tehetek mást. Szégyelheti magát, hogy így kell elmennie a fenébe is. A pereputja századokig élt itt egy fedél alatt az őseimmel, és maga meg ki tudja, mit tervez ellenem. Ön ellen? Semmit, uram. Ön ellen semmit. Ezt egy női hang mondta. Férjénél is sápadtabban és hiettebben Mrs. Berry murált az ajtóban. Hálóing és kendő volt rajta, és talán komikusan hatott volna a termetes alakja ebben az öltözetben, ha nem ült volna, ekkora megindultság az arcán. El kell mennünk, Eliza, vége mindennek, indulhass csomagolni, mondta a komolnyik. Jaj, micsoda bajba kevertelek, szegény John. De én vagyok az oka mindennek, Sir Henry, egyedül én. Amit a férjem tett, értem tette, én kértem meg rá. Akkor beszéljen, nos, mi ez a cirkuszit? Szerencsétlen fivérem küzködik a lápon az éjhalállal. Nem tűrhetjük, hogy az ajtón küszöbén pusztuljon el. A gyertje azt jelenti, hogy összekészítettük az ennivalóját. Az a fény odakint meg azt jelzi, hova vigyük. Akkor a maga fivére? Igen, uram, Sheldon, a szökött fegyensz nekem, fivérem. Ez az igazság, uram, mondta Berimúr. Megmondtam, hogy nem az én titkom ez, és hogy nincs jogom beszélni róla. De most, hogy úgyis tudja, már beláthatja hogy ön ellen nem tervezünk semmit. Szóval ez volt a magyarázata az éjszakai settenkedésnek, meg a gyertyajeleknek. Mindketten csodálkozva szemléltük a komornyik feleségét. Lehetséges volna, hogy ez a tisztességes asszony vérokona egy hírhet gonosztevőnek. tevőnek. Igen, uram, a leánykori nevem Sheldon, az öcsémről van szó. Fiatal korában rettenetesen kényeztettünk, mindent megadtunk neki, mire azt kezdte hinni, hogy körülötte forog a világ, és azt tehet, amit akar. Később aztán, hogy felnőtt, rossz társaságba keveredett, s mintha ördög bújt volna bele. Anyák szíve megszakadt bánatába, sárba taposta a nevünket. Egyre mélyebbre és mélyebbre csúszott a bűnbe, s csak az ég kegyelme mentette meg a hóhér kezétől. Az én számomra azonban mindig is az a göndörfültük is fiú maradt, akit érdemel ringattam, s aki játszótársam volt. Ezért is szökött meg a börtönből. Tudta, hogy itt élek, és hogy nem fogom tőle megtagadni segítségemet. Mikor egy éjszaka ide von szólta magát elcsigázva, és közel az éjhalál a nyomába a kopókkal, mi más tehettem volna? Befogadtuk, tápláltuk, és gondoztuk. Ekkor ön visszatért ide, uram, s az öcsém úgy gondolta, a legbiztosabban a lápon bújhat el, míg el nem múlik ez a fölhajtás körülötte, s el is vonult oda. Minden második éjszaka kitettük ide a gyertyát az ablakba, hogy megtudjuk, itt van-e még, s amikor választ kaptunk a jelre, a férjem kenyeret és húst vitt neki. Minden nap reméltük, hogy már elment, de amíg ránk volt szorulva, nem árulhattuk el. Ez az igazság, és erre meg is esküszöm, ha kell. Láthatja tehát, uram, ha valakit szemrehányás illet, az nem a férjem, hanem én vagyok, hiszen az én kedvem értette, amit csinált. A nő hangjából annyi őszinteség csendült ki, hogy egészen meggyőzött bennünket. Így volt, Berim úr? Igen, uram, szóról-szóra így volt. Azért nem hibáztatom, hogy a felesége mellé állt. Felejtse el, amit az előbb mondtam. Most menjenek a szobájukba, és majd reggel tovább beszélgetünk a dologról. Miután Barrymur és felesége elmentek, újra kitekintettünk az ablakon. Sör Henry szélesre tárta a táblákat, s vagyosan süvített be az éjszaka szele. A messzeségben még mindig ott ragyogott a kicsinke sárga fénypont. Csodálom, hogy egyáltalán gyertyát merj gyújtani, jegyezte meg Sir Henry. Nyilván úgy helyezte el, hogy csak innen láthassák, Valószínűleg, vajon milyen messze lehet innét? A kapusziklatáján gondolom. Vagyis alig egy-két mérföldre innen. Még talán annyi sincs. Túl messze nem lehet, ha a Berimúr az ennivalót, és most ott leskelődik ez a szörnyeteg a gyertyája mellett. De az ördögbe is Watson, én oda megyek és megfogom. Én is erre gondoltam most. A berimúrházas házas párvallomása nem volt árulás. Titkukat erőszakkal szedtük ki belőlük. Márpedig ez a bűnöző veszélyt jelent az egész társadalomra. megáltalkodott gonosz tevő, akit nem szabad sem sajnálnunk, sem kimélnünk. Csak kötelességünket teljesítjük, ha kihasználjuk az alkalmat és oda ahova való és ahol nem árthat többé. Ha nem cselekszünk azonnal, mások ihatják meg a levét, hiszen brutális erőszakos emberről van szó. Például bármelyik éjszaka megtámadhatja a szomszédainkat, tepletonnékat. Feltehetően erre gondolt Sir Henry is, amikor oly buzgon vállalkozott az újabb kalandra. Én is megyek, mondtam. Akkor teljes a zsebre a revolverét és húzza fel a cipőjét. Minél hamarabb indulunk, annál jobb. A fickó közben elolthatja a gyertyát és kereket olthat. Nem ter bele öt perc, s a kapu előtt. Elindultunk utunkra. Míg átsiettünk a sötét kerten, fülünk bezenélt az őszi szél. Lábunk alatt zörgött a zavar. Az éjszaka levegő tele volt a rothadást nehéz szagával. Olykor, Olykor, előbukkant a hold egy pillanatra. Az égen hatalmas felhők úsztak, s amint kiértünk a lápra, gyengéden szemerkélni kezdett az eső. A fény még mindig ott világolt előttünk. Van fegyvere? kérdeztem. Nálam van a kutya korbácsom. Gyorsan kell majd megközelítenünk, mert a fickó mindenre el van számva. Meg kell lepnünk, és fegyverképtelenné kell tennünk, mielőtt felúcsúthatna. Ő most jut eszembe, vacon, vetette közbe a baronet. Ehhez mit szólna Holmes? Hogy az éjszaka kellős közepén sétálgatunk a lápon, amikor itt a gonosz uralkodik. Mint egy válaszul a szavaira, a lábkomor végtelenségéből hirtelen fülünkbe hatolt a különös ordítása, melyet már egyszer hallottam a Grimpenny ingovány táján. A szél hozta felénk az éjszaka sötétjéből. Először elnyújtott mély morgás hallatszott, ezt egetverő üvöltés követte, ami végül panaszos hörgésben halt el. Újra és újra felhangzott, mint valami fogcsikorgató vad fenyegetés, a levegő is beleremegett. A baronat megragadta a karomat. A sötétben is észre lehetett venni, hogy holtra sápadt. Szent Isten! Hát ez micsoda, vaccom? Nem tudom, valami lápvidéki zaj. Egyszer már hallottam. A hang most végleg elhalt, Salotti csönnehezedett ránt. Füleltünk, de semmit sem hallottunk. Vaccom! Suttogta a baronet. Ez kutyavonítás volt. A hideg is végigfutott rajtam. Hangjából kiérzett a szörnyű félelem, amely erőt vett rajta. Minek mondják? kérdezte Sir Kicsoda? Hát az itteniek. Ez a tudatlan népség, nem mindegy, minek mondják? Mondja csak, Watson, mit beszélnek? Mi ez? Nem szívesen feleltem, de nem térhettem ki a válasz elől. Azt mondják, hogy a sátán kucsája ugat ilyenkor. Szőr Harry sóhajtott egyes, aztán hosszan hallgatott. Hogy kutya volt, az biztos, mondta végül, de úgy hallottam, mintha egészen messziről jönne, onnan. Nem volt nehéz megmondani, honnan jött. A szél hozta, s is vitte. Nem ebből az irányba esik a nagy grimpani ingovány? De igen. Hát pedig éppen onnét jött. Mondja meg őszintén, vacsón. Nem azt hiszi maga is, hogy kutyavonítás volt? Nem vagyok már gyerek, semmi szükség rá, hogy titkolózzék előttem. Épp Stepletonnal voltam együtt, amikor először hallottam. Azt mondta, valami ritka madár lehet. Nem, ez kutyavonítás volt. Te jó Isten, lehet, hogy mégis igaza van a históriának. Lehet, hogy mégis veszélyfenyeget. Maga persze nem hiszi, ugye, Wacom? Egyáltalán nem hiszem. Pedig hát más dolog volt Londonban nevetni rajta, és megint más itt állni a lápom sötét éjszakában, és saját fülemmel hallani. Szegény bácsikám, kutyanyomok voltak mellette, amikor ott hevert holtam. Igen, igen, minden egybe vágvatszon, és én nem tartom magam gyávának, de ez a hang megfagyasztotta ereimben a vért. Fogja csak meg a kezem. A baronet keze hideg volt, mint a márvány. Holnapra elfelejti az egészet. Nem hiszem, hogy valaha is kiverhetem a fejemből ezt az üvöltést. Mi a véleménye? Most itt tegyünk. Forduljunk vissza? A fenébe dehogyát, azért jöttünk, hogy megfogjuk az ipsét, és ettől nem tágítunk. Mi a gyilkost üldözzük, minket meg a sátán kutyája. Mindegy, gyerünk csak. Akkor is megcsináljuk, ha a pokol ezer ördöge állja útunkat. Óvatosan bugdácsoltunk tovább a sötétségben. Körülöttünk szélkoptatta csipkés sziklaszörnyek, előttünk nyugodtan égő gyertya fénycsíkja. Semmi sem olyan csalóka, mint egy fényforrás távolsága a vak sötét éjszakában. Olykor úgy láttuk, hogy valahol ott van még a horizont szélén, máskor meg, mintha csak néhány méterre lett volna tőlünk. Végre felfedeztük honnan jön, és ekkor már valóban nem voltunk messze tőle. Csöpögő gyertyát dugtak egy szikla amely két oldalt nagy kövek védtek a ellen. Tényleg nem lehetett máshonnan látni, mint Baskerville Hall felől. Utunkban egy hatalmas gránit tömbált, s miután átmásztunk rajta, ott lobogott előttünk a különös fényforrás. Egyetlen csupasszál gyertya világolt a lábkellős közepén. Körülötte semmi sem mozdult. Élő línnek nem volt nyoma sem. Csak a mozdulatlan sárgalánk világított, s fénye rávetődött a két oldalt álló kövekre. – Mi csináljunk? – suttogta Sir Henry. – Várjunk, itt kell lennie, hát ha fölfedezzük valahol. Ahogy ezt kimondta megpillantottuk Sheldon. A szikla fölött, amelynek repedésében a gyertya égett, előbukkant egy gonosz, sárga, mély, árkokkal barázdált és hallatlan rossz indulatot tükröző, szinte már nem is emberi arc. Sárfoltok mocskolták be, borostás szakál és lecsüngő, csapzott, nedves haj keretezte. Az ő sem eszembe, aki így tért ezeken a domboldalakon. Mintha ezt láttam volna. A gyertyafény megcsillant apró ravasz szemeiben, melyek szüntelenül vizslattak a sötétben. Olyan volt, mint egy szorongatott, az üldözői csörtetésére figyelő vadállat. Valami felkedhette gyanúját. Lehet, hogy volt valami más titkos jele is Berim úrnak, amiről mi persze nem tudhattunk, vagy talán megsejtette, hogy baj környékezi. Elvetemült ábrázatáról szinte le lehetett olvasni rémületét. Minden pillanatban felugorhatott és eltűnhetett a sötétben. Nagyot szökkeltem, Ször Henry követte a példámat. Csak nem ugyanabban a pillanatban a fegyenc felordított, káromkodott egyet, és felénk hajított egy követ. A golyó is ezer darabra hullott a tömbön, amelynek védelmébe meghúzottunk az előbb. Ekkor a fegyenc felpattant, és hátat fordítva futásnak erett. Csak gyors pillantást vethettem zömök erős alakjára. Ugyanebben a pillanatban csodálatos kép a hold is előbukkant a felhők közül. Végig rohantunk a Dob gerincén, és ekkor újra megláttuk emberünket, amint sebesen futott lefelé a lejtőn, úgy ugrálva át a köveket, mint valami zerge. Egyetlen lövéssel leteríthettem volna, de fegyveremet csupán önvédelem céljára tartogattam. Semmi kedvem sem volt hozzá, hogy menekülő védtelen emberrel Mindketten jó futók voltunk, és kondíciónk is jobb volt a fegyencénél, de hamar beláttuk, hogy úgy sem érjük utol. A holdfényben sokáig követhettük a lakját. Már csak kis foltnak látszott, és gyorsan haladt előre a nagy sziklatömbök közt egy távolabb eső domb oldalán. Lélekszakadva rohantunk, a távolság azonban egyre nőtt közöttünk. Végül is abbahagytuk az üldözést, lihegve rottunk le a sziklára, s figyeltük, hogyan tűnik el a távolban. Ebben a pillanatban rendkívül különös, váratlan dolog történt. Feladva a reménytelen üldözést éppen feltápászkodtunk, hogy elinduljunk hazafelé. A hold most a horizont jobb szélén sütött, és ezüst tányérjának alsó része szinte egybeford egy gránit sziklaóriás töredezett toronyszerű csúcsával. Feketén, mint egy ebonit figura, egy ember alakja rajzolódott ki a holdtányér közepén. Ne gondolja, kedves Holmes, hogy a szemem káprázott. Olyan tisztán láttam, mint még tán soha. Amennyire meg tudom ítélni, az az alak magas, szikár férfi volt. Lábait kicsit szétvetve állt. Karját összekulcsolta mellén, fejét pedig lehajtotta, mintha ennek a végtelen tőzeg és gránit világnak a vadságán elmélkednék. Úgy álltott elmerülve, mintha a lápvidék megtestesült szelleme volna. A jelenség nem a fegyenc volt. Már csak azért sem lehetett az, mert sokkal távolabb állt attól a helytől, ahol a bűnöző eltűnt. Különben is magasabb volt Sheldonnél. Meglepet kiáltással hívtam felre a baronet figyelmét, de mire megfogtam a karját, a látomás eltűnt. Nem maradt más belőle, mint a csipkés gránit a szinte rátűzött holdal. A néma mozdulatlan alaknak nyoma veszett. Legszívesebben egyenest odafutottam volna a sziklához, hogy átfutassam, de a gránit képződmény eléggé messze esett tőlünk. A baronettet erősen feldúlta az üvöltés, amely családja sötét legendájára emlékeztette, s nem nemigen volt kedvébe, hogy új kalandra induljon. Szörheri különben se látta a magas férfi alakját, s nem élte át az izgalmat, amelyet bennem keltett a különös szoborszerű lény. Egy börtönőr lesz nem vitás, mondta szörheri. Televelük a lápidék, amióta ez a fickó megszökött. Nem lehetetlen, hogy Sörhári Henry fején találta a szöget, én azonban szerettem volna bizonyosat is tudni. Még ma érintkezésbe lépünk a börtönnel, és megmondjuk nekik, hol keressék a szökevényt, bár jobban örültem volna, ha mi magunk cipelhettük volna vissza a diadalmenetbe. Hát ez történt az elmúlt éjszaka, kedves Holmes, és el kell ismernie, hogy ez alkalommal volt miről beszámolnom. Igaz, akad itt bizonyára sok olyasmi is, ami jelentéktelennek tűnhetik, de most is azt tartom, hogy legjobb, ha minden apróságról pontosan beszámolok, és aztán magára bízom, hogy eldöntse, melyik fontos, melyik nem. Tény, hogy némi haladás van az ügyben. Ami a Barry Murházas párt illeti, azzal, hogy fölfettük, tettük okát, tisztáztuk helyzetüket. A lápvidék azonban különös jelenségeivel és lakóival egyetemben épp titok még ma is előttem, mint amilyen eddig volt. Talán legközelebbi levelemben lesz rá alkalmam, hogy sem a titkok fájtlát. A legjobb az volna, ha mégis lejöhetne ide. Minden esetre néhány nap múlva hal még rólam.